Трепільці селились як на відкритих місцях високих плато, так і внизу, в долинах між плато, в ярах, на берегах невеликих річок, що текли в Дніпро. Іншими словами, топографія трепільських селищ не відрізнялася від топографії сучасних поселень українського селянства з тією хіба відміною, що коли нині хата селянина відокремлена від річки Левадою, за часів Трипілля житло побудовано безпосередньо на березі Струмка. Тотожність кераміки в трипільських селищах на плато і в долині біля річок довела, що ми маємо справу з синхронними поселеннями, поселеннями одного і того самого часу. Оскільки трипільці таким чином мали можливість селитися в глибині ярів, безпосередньо на берегах Струмків, цей спостережний нами факт став вирішальним доказом для того, щоб відмовитися від теорії, яку обстоював Підоплічко в одній з своїх друкованих праць про вологий клімат України за часів трипілля. Клімат України за часів трипілля у третьому тисячолітті перед Різдвом не відрізнявся від сучасного. Важко сказати, чи не був він дещо тепліший, але в кожнім разі він не був вологіший. Наявність іноді двох печей в невеликій кімнаті, на якій поділялося тодішнє Трипільське житло, здавалося вказує, що клімат того часу вимагав добре палити хату. Адже навряд, щоб клімат міг бути більш теплим, ніж тепер. Ми не маємо даних, щоб казати про більшу або меншу лісистість України за часів Трипілля щодо... Чорноземлі землі то кидається в вічі та обставини, що територія розташування трипільських селищ в основному збігається з територією чорноземлі на Україні. Тут природне постає питання: чи трипільці селилися саме на тих місцях, де вони вже знайшли чорну землю? Чи може майже двохтисячолітнє культивування ґрунтів обробка ґрунтів трипільцями? призвела до витворення цього високоякісного шару гумусу. Питання, що тим часом чекає на відповідь. Форма селищ Одне з поселень Трипільських часів на урочищі Коломищина, коло села Халепія в районі міста Трипілля, розкопано повністю. Як показали розкопки, Властивою особливістю селища Трипільських часів було те, що житла в цьому селищі були розташовані по колу, хоч і середина селища становила вільну, незабудовану площу. Це був Майдан, який слід пропускати прав за загін для рогатої худоби. Жодних повіток при житлах не виявлено. Доводиться гадати, що стадо заганялося на цей Майдан, і тут, у колі, замкненому житлами, Худоба знаходила собі безпеку і охорону від нападів диких тварин. Етнографічні дані вказують, що такий спосіб побудови селищ з житлами, розташованими по колу і майном загоном для худоби всередині, є характерний для скотарських народів. Він трапляється ще й нині у південноафриканських народів, де селище є разом з тим і загоном для худоби. Селище Загін – село Крааль. Житла – техніка будівництва. В згаданому селищі, яке розкопано на Коломищені, було біля 30 жителів. Житла були великі. Вони були, і це знову слід підкреслити, більші до своїх розмірів за розміри хати сучасного українського селянина. Вони мали до 4-5 метрів ширину і до 15-20 метрів довжину. Трепільці мешкали в великих і просторих хатах. Сучасна новітня селянська хата – це схематизуючий піч з добудованим до печі простором, що охоплює пів – місце для спання, який прилягає до печі, та стіл, поставлений на площі, яка витворюється, відповідаючи з одного боку довжині місця, відданого для полу, а з другого місця – перед піччю, де порується і порядкої господині. Ця хата однопокоєва або двопокоєва розподілена сіньми. Що ж до хати Трипільських часів, то вона на Коломищині багатопокоєва. Вона має чотири покої.